בעזרת השם ידברך ספר כוכבי אור המשך. הוספות, שיחות וסיפורים. המשך של שיחות וסיפורים מכרך שלישי אות מ"ד עד כרך שישי אות א', לא כולל. כרך שלישי. לקצת מעשיות והודעות נחוצות, אשר הוצאתי מצירופי דברי מוהר"ן ומוהרנ"ד ז"ל בכתב ובעל פה, והפלפולים אשר בהם, המוכרחים בדברי הארי ז"ל והזוהר הקדוש, ובתחילתם הוספתי להציג גם הביאורים. ועוד הבאתי בזה הכרח גם כמה מעשיות מאנשי מוהר"ן אשר כל ימיי גדלתי ביניהם. מ"ד ועתה נשוב עוד הפעם לשיחות והסיפורים הנ"ל בעניין השגת משה לאחר הסתלקותו הנ"ל. וממילא מובן שגם פני משה בחייו, שבגאולה הראשונה נחשב כפני חמה, לא נחשב כלל כנגד פני החמה שבעתיים וכו' שזכה כעת בהכנתו את עצמו לגאולה האחרונה, שהיא פני החמה של העתיד. אשר ניבא על זה ישעיה בהכתוב היה אור הלבנה וכו'. ושזה מה שאמר שילמוד לעתיד תורה עם כל השבעה רועים, אשר גם משה בכללן. ממילא מובן לפי זה גם בגדולת מוענת ז"ל, שאף על פי שלא נחשב כנגד רבנו ז"ל רק לפני הלבנה, כמבואר מהתורה בסימן ו' לכותא' שאמר רבנו ז"ל בהתקרבותו, ומהתורה שבסימן ז' לכותא תניאנה, שאמר בשמיכתו שלפני הסתלקותו, אבל אין דומה כלל אור פני הלבנה שזכה זה התלמיד בגאולה הראשונה בקבלתו מפני החמה שבעולם הזה, שאין זה רק במידת הנצח כנודע, לאור פני הלבנה שזכה כעת בקבלתו מפני החמה של העתיד. ויש לפרש שכפי רוב האור לאין ערך שבפני החמה הזאת, נחשב גם אור פני הלבנה שמקבל מעיטו, כאור פני החמה שבעולם הזה, שהוא מדרגת פני משה בעצמו. ויבואר לפי זה גם מה שיצא מפי מוענד ז"ל קודם הסתלקותו בזה הלשון. שעזרא הסופר הולך, כי כבר אמרו חז"ל, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אל ידו אלמלא כדמו משה. ואין לקמן, גם לפי זה נתעורר אותי להכיר ולהתבונן בגדולת אבי הרב אמנחמזי מטולצ'ין. כי הוא אשר אמר עליו מוענד בפני רב בן רב חיים מאומן, בזה הלשון. אני מכין את הכל עם העט, ואחר כך יהיה יכולת גם לרב נחמן מתולשין להנהיג. המון אנשי שלומנו אשר כינה אותם אז בשם הגלגל. כי אף על פי שמחמת שהיתום בלא אב האם לא עלה כל כך במעלת הלימוד, אבל גם הוא קרה ושנה הרבה מחמת שהעיקר הוא השימוש והשקידה תמיד על דלתי ערב. ולא נמצא כלל בכל אנשי מרנ"ת שוקד על דלתותיו כמוהו בערך ארבע עשר שנים. כי אפילו רבי משה ואחי רב זיינוול, כל היותם בברסלב, לא היו באים למערנת רק בשבת בסוף הסעודה שבלילה, ויום השבת הוא בסעודה שלישית ומוצאי שבת קודש. ואחר כך נתרחקו להתיישב בצ'רין, ולא זכו לעמוד לפניו רק בקצת הזמן שנתעכב בצ'רין, שבוע או שתיים בחורף. ואחר כך בקיץ, שבוע או שתיים, ובימי ראש השנה באומן. ושתי פעמים או יותר נשא איתו יחד גם רבי משה אבל אין זה עולה כלל כנגד הדבקות והשימוש וריבוי העמידה לפניו שזכה אבי זל. והשם יתברך סיבב נפלאותיו להושיבו טולצ'ין אשר לא רחוקיי מברסלב כערך רחוק העיר נמרוב מברסלב, כפי המובן מדברי אבנו זל, שהייתה בזה כוונה נפלאה מאשר נתיישב בברסלב סמוך למוארנת זל שישב בנמרוב, ולא עם מוארנת בעיר אחת. כי מוארנת זל רצה פעם אחת בחייה אבנו להתיישב גם כן בברסלב. ולא הסכים על זה רבנו ז"ל, ברוב הכרח המניות אשר על ידם כל התאוות הכלים לקבל. אבל מחמת שעל כל פנים לא יבואו מניות רק במשקל ובמידה מאת השם מטבח, שיצא מפי רבנו ז"ל להתיישם מברסלב, ולא נמצא מברסלב לנמרוב אפילו שני פרסאות, כדגן הודעה. וכן סיבב אחר כך השם מטבח ברחוק אבי ממוענת ז"ל, זה בברסלב וזה בתולשין, שגם ביניהם לא נמצא רחוק אפילו שני פרסאות כנ"ל. <מחה> גם אם נבוא בעומק דברי רבנו ז"ל שבליקוט את עניין הסימן ז', קמרחמם וכו', ונביט ונראה ברוב נפלאות הבן אליעזר והתלמיד יהושע המובא שם, ונבין ונתבונן כמו כן בשינוייהם זה מזה, כי אליעזר על שם העזר, והיהושע על שם הישועה, והחילוק וההבדל שבפירושים, הוא מה ששם עזר אין שייך רק אם האדם בעצמו משתדל ועובד כראוי. רק שאף על פי כן מוכרח על כל פנים שיעשה לו השם מטבח עזר, באופן שיגיע אל המכוון שבכל עובדה, כי עניין הכתוב ויעשה לו עזר, שנאמר על האישה. ועיקר העובדה על ידי האיש, כלשון החכמים בהכתובה, אפלח ועוקיר וכו'. ולא כן פירוש הלשון ישועה, שזה נאמר על דלת מגר מכלום, עד שמוכרח לו לגמרי ישועה מהשם מטבח. ואם נוסיף להביט ולהתבונן בהם, נבין ונראה שזה זה החילוק וההבדל כביכול שבין שני השמות של השם נדבח, הנמצאות באלה השמות אליעזר ויהושע. כדברי הבנו ז"ל בסימן ז' שבליקו את עניין ההנ"ל. כמבואר שם מדברי הבנו ז' שנמצאות מ' מהמקיפים העין שם, שע' נאורים, שני פעמים היקף ע' העין שם. הוא מפרש בזה מילת מעשה מ' ה' שע', ושמשם כל קבלת המלכות. ואין היטב מהביבורים אשר ביארתי בהם, אשר נודע על פי האריזה שהוא ה' האחרונה של השם אבייה ידבח. וממילא יעלנו לפי זה במילת יהושע כל ארבע אותיות שבשם אבייה ידבח. כי לפי זה ממילא מובן שזאת ה' האחרונה, שהיא המלכות, שמאירים בה אלה השין עין, נקראה מחמת זה כל פעם גם היא בעצמה על שם השין עין. הוא כבר נדע שזה השם במידת הרחמים הגדול לאין ערך מהחסד סתם שבשם קל, שהוא בשם אליעזר כנ"ל. כי לפי הנ"ל ממילא יש לפרש את זה מחמת שהבן אליעזר, אשר צריך רק לעזר, לא לישועה לגמרי, די ועותר לפניו החסד סתם שבשם קל הנמצא בשמו. ולא כן התלמיד, שהוא המוכרח לישועה לגמרי, הוא המוכרח למידת הרחמים לגמרי, שבשם הוויה בעצמו יתברך כנודע. ולו לדי מסתפינה מלהפליג יותר בעומק הדבר, הייתי אומר שזה מה שנסתלק יהושע ביום כ"ו ניסן, שהוא מספרי ה' הוויה יתברך כנודע. וכפי אשר ביארתי לעיל ברוממות מוענת ז"ל, שכנגד רבנו ז"ל נקרא גם כן בשם התלמיד יהושע דלית למגר מכלום, אבל כנגד כלליות נפשות ישראל, עלה ונתעלה גם כן למדרגות פני משה רבנו עליו השלום בעצמו, שהוא פני עזרא כנ"ל. מדברי חז"ל, וממילא מבואר גם לראש תלמידיו ומשרתיו ומשמשיו, שהוא אבי, הרב רב נחמן זן מטודשין, שכנגדנו וכלליות הנפשות נקרא גם כן בשם יהושע, ושזה מה שגם הסתלקותו הייתה מכוון ביום הזה, כ"ו ניסן. סוגריים זה הרמז שמעתי בשם איש אחד מאנשי שלומנו, מעיין לקמן שהוסיף לדבר בעניין אבי זן. ואם הייתי זוכר בימי חייו הקדושים להכיר ולידע כל כך מחשיבותו ומעלתו. כאשר שמתי אל לבבי זה ערך שלושה שנים, יודע אני ברור שלא היו עוברים עליי התלאות המשונות, ועניות ודחקות כזה, אשר עד היום לא יצאתי מהם. כי הנה שמתי אל לבבי בדבר הכתובים שבעניין יהושע בן ואשר מעלינו נבין שגם זולת השבח שנאמר עליו לא מש וכולי, היה עובד השם ובורח מן ואף על פי כן, אם גם גדלה עבודתו בכפלי כפליים, לא להידבק כל כך למשה רבנו עליו השלום, נראה מדברי חז"ל שלא היה זוכה אחר כך למלות את מקומו ולקבל מאיתו סמיכות ידיו ומעלה מופלגת כל כך. וגם איננו הרואות שבהרבה מקומות קראה אותו התורה בשם משרת למשה רבנו עליו השלום, כי בפרשת כי תיסע ובמשפטים בסופה נזכר בלשון הכתוב ומשרתו וכולי. ובפרשת בעלותך בהכתוב היען וכו' משרת משה. גם בתחילת ספר יהושע מתחיל הכתוב, באי אחרי וכו' משרת משה. וכפי רוממות מוערנת הנ"ל, אשר זכה בכוח רבנו לפני משה בעצמו, הלא דבר הוא מה שהזכרתי לעת שבכל אנשי מוערנת ז"ל, לא נמצא, משרת, לא נמצא משרת ומשמש ודבוק למוערנת כמוהו. הוא מקבל מאיתו כל הדיבורים מפה לפה, המוכרחים לדיבורים בכתב. וברוב הרגשתו את דברי מוענת הפקיר את עצמו מנעוריו שלא רצה לחשוב כלל בעסקי מלאכה ועבודה גשמיות. והלך אליו רגלי שני פעמים בכל חודש כדי לשמוע מפיו הקדוש דברי אלוקים חיים שקיבל מרבנו ז"ל. ואשר חידש בהם בשמיכתו מידי רבנו ז"ל. כמובן מובן מזה במקום אחר. אשר הן הן, הן ספרי ליקוטי הלכות אשר כבר זיכו את הרבים לאין ארוך כנודע ומפורסם בכל עד שש שלומנו. ומכל שכן שאינו דומה הרואה אותם בספר, להשומע אותם מפיו הקדוש. וברוב הרגשת אבי ז"ל, שזכה להרגיש בהם, קיבל על עצמו עניות מופלג ועצום כמה שנים, וטרח ויגע להעתיק כל השישה קרחים באופן שיהיו ראויים לתפוס מהם. כי מכתיבת מעונת ז"ל ברוב מהירותו, נדבקו הרבה מהאותיות זה לזה עד שהיה קשה לתפוס מהם. ולא קיבל על זה פרס ומעות ממעונת אפילו פרוטה אחת. ומאמר רבנו ז"ל לאנשי שלומנו על מאורנד ז"ל, שיש להם להחזיק לו טובה, כאילו לאו, לא היה להם אפילו דף אחד, סיבב אחר כך זה המאמר גם על אבי ז"ל, בשקידתו והגיעותיו להוציא לאור ספרי מאורנד ז"ל. ושמעתי מאיתו, שבעת גומרו את כתיבת ספר ליקודי ההלכות, שאל אותו פעם אחת מאורנד ז"ל, <אח> הירגשת בספרי התנוצצות אלוקות? והשיב לו והיה מבואר מדבריו שכמה פעמים ברוב הרגשתו והתנוצצות אלוקות שזרח עליו מחמת זה הוכרח להניח את הקולמוס מתוך ידו ולפסוק לגמרי מהכתיבה ואחר כך אגר מותניו להדפיס על כל פנים את הכרך הראשון אבל על זה נתעורר מוהרנדזל ייתן לו קצת על הוצאות הדרך לעיר יס שבמדינת רומניה וזוגתו כששמע בטולצ'ין שנסע למדינת רומניה נסע לברסלב להודיע למוהרנדזל שאם לא יספיקה על כל פנים בלחם צר ומים לחץ, תגווע חס לשלום ברעב היא וזרעה. והוכרח מרנת לכתוב לבנו רבי יצחק ז"ל ניתן לה בכל שבוע איזה סכום באופן שתתפרנס על כל פנים בצמצום. ואבי ז"ל בעצמו בכל משך הדרך רבה מאוד לצמצם ולמעט בהוצאות. וגם מתחילת הדרך הלך רגלי כמה פעמים. כי גם הוצאת הדפוס בעצמה הייתה קשה וכבד על מוהרנד ז"ל, כפי עוצם עניותו והסתרתו מאנשי תבל. מ"ח. ומידי עוסקי לכתוב ולהודיע לדורות חשיבות ומעלות אבי ז"ל, הנני להודיע מה שזכה פעם אחת בליל שבת קודש פרשת בשלח, שנקרא שבת שירה, שנתחבר אז עם מוהרנד בנסיעתו לליבץ. ונשא איתו שם על שמחת בן זכר בבית איש אחד שהיה לו היכרות עם מאורנד אבל נמצא אז בזאת הבית חזן אחד, אשר מאורנד ז"ל ביקש מזה החזן לנגן לכבוד שמחת שבת הנ"ל. וזה החזן היה מצד המתנגדים, וכדי להכעיס למאורנד ז"ל לא רצה בשום אופן לנגן. וענה ואמר מאורנד ז"ל ז"ל, נגן אתה. והתחיל אבי זל לנגן ולשורר את השירה בנימה נפלאה לכל אוזן השומע. ומרנד זל אמר לו אחר כך, לא ידעתי כלל, הלא יש ביכולתך בי לנגן. ואחזל הנ"ל להתבייש אחר כך לפני כל העומדים שם. והרב זלמיט שרין אמר פעם אחת ששמע מהאנשים הבקיאים באבי בימי בחרותו, שבאמת לא היה לו כלל בתחילת ימיו כל נגינה נפלאה כזה. ומאז והלאה התחיל לנגן לפני מוארנת זל בסעודת שבת קודש וכדומה. ולפני העמוד נתיירא מוארנת זל להעמידו, יען אשר ידע שברוב תבערת לבבו והרגשו דיבורי התפילה, ובתוספות אמתא דציבורה, יכול להגביה את קולו עד שיהיה ניזוק חס ושלום בעריה, כמו שנזדמן לפעמים בין החזנים. ואף על פי כן אחר פטירת מעונת זן, התעוררו אנשי שלומנו להעמידו לפני העמוד בראש השנה ויום הכיפורים. והתעוררות הציבור מתפילתו קשה וכבד לבאר בכתב. והגביר, רבי אבא זל, הוכיח פעם אחת לחתנו, אברהם יבין, אשר לא נסע לאומן על ראש השנה. ואמר לו שאם לא היינו זוכים באומן, רק לשמוע תפילת רב נחמן שבמוסף <coughs> ראש השנה, גם כן כדאי לנסוע. ומכל אנשי אומן אפילו המתנגדים היו נבהלים ומשתוממים בשומעם את נגינתו ותפילתו. ומה מאוד נפלאים ברכי השם נדבך וסיבותיו, אשר סיבב שהייתה גם שם כינויו, שם משפחה, חזן וגם לוי, אשר הנגינה מסיתרא דלוואי. וגם נשמע פעם אחת מרבנו זל בעצמו שהיה מצפה על שלושה דברים. טלית נאה וחזק, אשר לא נמצא עדיין בימיהם רק כמו טליתים הישמעאלים שאין בהם נוי כלל, והדבר השני הוא שתהיה ספר תורה כתובה בסדר, ולא בתיקון ההגעה שאחר כך, וכעין תפילין ומזוזות שהם פסולין לגמרי כשנכתבים שלא כסדרן. והדבר השלישי הוא שיהיה כל החזן נעים ומתקבל למטה ולמעלה. וכפי הנראה לעניות דעתי מצירופי דבריו הקדושים, שהעיקר כוונתו הייתה על תפילת החזן, ושזה מחמת שגם כל התפילה בראש השנה מוכרחת להיות כעין כל השופר לעורר למטה מהשינה. וגם לראות כביכול למעלה מהשינה והדורמיתא המובא בכתבי הארי ז"ל. ושזה מה שנקרא ראש השנה בשם יום הזיכרון. כי כפי הנ"ל בסמיכות אבי ממוענת ז"ל נראה ומובהר לעניות דעתי שהייתה כוונתו על אבי ז"ל. נ. בהן לכמן באות שאחר זה ובאות שנוסיף לדבר בעניין אבי ז"ל, והנה גם רובם ככולם משאר אנשי מוענת ז"ל הם במעלה לאין ארוך. והנני לפרט קצת דקצת בפרטיות שמותיהם ושיוכיהם. בנו, רבי יצחק ז"ל מתולשין, אשר אליו נכתבו רובם ככולם מהמכתבים שבספר עלים לתרופה, ובספר מכתבי מוענת ז"ל. אף על פי שקרא אותו פעם אחת מוענת ז"ל, אותו ואת רפריים ז"ל בשם אנשי שוק, יען אשר ידע בהם שיש ביכולתם להתעלות בכפל כפליים. אבל בתוך השוק בעצמו הרבו לקיים קביעת עתים לתורה ולתפילה וברוב האמונה אשר במסעם ומתנם הרבו לקדש השם ברבים. ועל אודות המכתבים הנ"ל ממאורנת שנשלחו לרבי יצחק הנ"ל, אמר פעם אחת מאורנת ז"ל שברצונותיו וכיסופיו הוציאם מאיתו. ואף על פי כי השתדלותם לקבצם ולחברם לעתיקם הייתה על ידי אבי ז"ל. ומאורנת לא ציווה על זה בפירוש. רק כתב וביקש קצת פעמים במכתבים שיהיו גנוזים. אבל אבי ז"ל עשה זאת מדעת עצמו לחברם בחיבור שלם כנ"ל. ועל אשר מחמת זה יש לחשבו כחיבור בעצמו. וכפי הנ"ל, במספר כ"ו ניסן, יש לפרש מחמת זה גם המכתב הראשון, שבשנת תקפ"ב הנמצא שם, נכתב גם כן, מכוון ממש בזה היום, כ"ו ניסן. רבויזר מאומן היה מהמקורבים הראשונים אשר למאורנדזל. ובהיותו בין המתנגדים והמחרפים הרבה למסור את נפשו גם על עצם התקרבות. ומכל שכן על תהלוכותיו רג לי אל מאורנדזל. והרבה בתורה ותפילה ולבלי להביט על השוחקים והלצים. ומאורנדזל העיד עליו לאחר פטירתו שהוא אשר קיים בשלמות מאמר חכמינו זל על הכתוב אם נבלת וכולי כל המנבל עצמו על דברי תורה וכולי. ובתחילת התקרבותו רצה דודו להורגו, ובניסים גדולים נמלט מאיתו. נ"ב רבי מנדל מנזין הנ"ל היה בתולדתו מנעוריו מצד המתנגדים, ונתקרב למעונת ז"ל על ידי רבי יצחק חזן מברסלב, שנתוועד איתו בכפר מקום לימודו עם נערים אשר נזכר להם לצורכי פרנסתו. ורבי יצחק היה דרכו לומד דברי צחות, וורטלך, בכל עת. ובהתוודרו עם רבי מנדיל הנ"ל, ואמר איזה דברי צחות. וענה ואמר לו רבי יצחק, אתה חכם, אבל בברסלב נמצא איש חכם יותר ממך. ושאל אותו מי הוא, והשיב לו רבי נתן. ונכנס זה הדיבור באוזני רבי מנדיל, יען אשר ראה והבין בזה האיש רבי יצחק, שגם הוא איש חכם ונבון. והתחיל לחשוף לנסוע לברסלב למעונת ז"ל, אבל לא היה יכול לנסוע באמצע הזמן שנזכר בו ללמוד עם הנערים הנ"ל, וזה היה בחורף. אשר הוכרח להמתין עד קודם פסח, שחזר לביתו בתודשין, ובכל המועד פסח נתוועד איתו בשוק רב מאיר יהודה, שישב אז בתודשין, בעת שרצה לנסוע למוארנד ז"ל, על ימים אחרונים של פסח, ונתעורר עוד הפעם על ידי רב מאיר יהודה הנ"ל, עד ששכר איתו ביחד את העגלה, ובא לפני מוארנד ז"ל, וסיפר לפניו את כל לבבו בדבר מבוכותיו מספרי החקירות אשר נטעה ונטעה בהם קודם התקרבותו. ומרנת ז"ל ידע מה להשיבו עד שנהפך לאיש כשר כל ימי חייו וכאשר נספר לכמן נ"ג ומרב נתן בן רבלייב ליקוין, בן רבלייב וראובן ז"ל שמעתי שראה אותו פעם אחת בבית המדרש בעת לבישת הטלית שהיה שמח מאוד וסיפר לו שביום התוועדותו עם רבי צחק כנ"ל מכוון ממש טרם שנתוועד איתו נכנס בלבבו שיפסוק לגמרי מללבוש טלית ותפילין. אבל מיד בשומרו שבחי מאורנת ז"ל מפי הרב רבי יצחק חשב בדעתו להמתין על כל פנים עד שידבר תחילה עם מאורנת. וכן היה שזכה מאורנת בעזרת השם מנבח להוציא מלבבו כל מבוכותיו עד שנהפך לאיש כשר ומאמין כנ"ל. ואסמח ושש על זה כל ימי חייו כמוצאי שלל רבי. ורב מנדיל אנל, ורב חיים נחום הזוינו רדקה, אשר לימדו את עצמם קצת מלאכת סידורתיות, כדי לזכות את הרבים בהדפסת הספרים ליקוטי מוהר"ן וליקוטי תפילות בבית מוהרנת ז"ל, ובלי שום קבלת פרס ממוהרנת ז"ל, רק אנשי שלומנו התעוררו מעצמם לנדב קצת על פרנסתם בתורת נדבה, והיו מופלגים במעלה מאוד. גם רב אייזיק ועוד איזה אנשים מלדזין שנתקרבו אל מוהרנת כולם היו עובדי השם בתורה ותפילה ומופלגים במעלה כנ"ל. רב אברהם צבי מברסלב הרבה לקיים קביעת עיתים לתורה ולתפילה. ואבי ז"ל היה רגיל לדבר ממנו כמה פעמים בפרטיות. והיה רגיל לקיים כפקודת רבנו ז"ל בליקוד א' סימן נ"ב על המשנה הנאור בלילה. ומוארנת ז"ל אמר עליו שבקיום זאת הפקודה הוא חידוש נפלא בין כל אנשיו ומקורבם. נ"ד. ופעם אחת שמעתי מאבי ז"ל סיפור בניין לבית הכנסת אשר באומן כי בשנה הראשונה שאחר הסתלקות רבנו ז"ל לא נמצא יותר מ-60 אנשים שבאו להשתטח על קברו הקדוש בערב ראש השנה. וגם זה המספר הרים מאוד את הביטחון בלמונד ז"ל שתהיה נקבעה זאת האספה לדורות, כנהוג עד היום. כי לא עלה על דעתו כלל שהתעורר גם זה המספר לנסוע לרבנו ז"ל ראש השנה לאחר הסתלקותו כמו בימי חייו אשר יסופר לקמאן בחלק רביעי. ובערב ראש השנה נסכם בלב רבי יודל ורב שמואל איזיק ז"ל, ועוד מגדולי תלמידי רבנו ז"ל, להתפלל לזה המקום שהתפלל בו רבנו ז"ל בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו, שנקרא בשם האמבר, כמובן בסף חיי מוהר"ן. אבל מוהרנ"ת ז"ל נתעקש ועמד כנגדם בטענתו ששמע מפי רבנו ז"ל, שאמר פעם אחת אליו ולחברו רבי נפתלי ז"ל, אני רוצה שתהיו מעורבים עם העולם. ורצה מחמת זה שהתפללו כל הציבור בבית הכנסת שנקרא בשם שומרים לבוקר שהוא נבנה אז בסמוך על ידי איש אחד שרצה וחשק שאנשי שלומנו יתפללו שם וגם כל אנשי הציבור התמידי שבזה הבית הכנסת הסכימו על זה כי המחלוקת שהייתה בחיי רבנו ז"ל נשקט ונשתקע אחר פטירת רבנו ז"ל מלב רובם ככולם של אנשי העיר ונתמהמה זה השקט עד תחילת שנת תקופסאיה שעמד מי שעמד כאשר נספר לכמן. ועד זאת השנה היו רגילים אנשי העיר לבקש אורחים מאנשי שלומנו לשרוד אצלה מסודת ראש השנה. אבל מחמת ששאר תלמידי רבנו זל עמדו בזה כנגד מוענת זל, ונסכם הדבר להתפלל בעמבר הנ"ל, שהתפלל בו רבנו זל כנ"ל, ולפנות ערב כשנתאספו לתפילת המנחה, מתעורר לאין ערך תבערת לב מוענת זל בצער וייסורים על עוברם על דברי רבנו זל. להיות מעורב עם שאר נפשות ישראל כנ"ל. עד שחזר ונתלבש במלבוש העליון ללכה לחוץ ולבוא לבית המדרש הנ"ל, ולבלי להתפלל כלל עם תלמידינו כן ז"ל. ורבי נפתלי, ברואות כן ממוארנד ז"ל, התעורר גם כן ללכה לבית המדרש הנ"ל. עד שנתעוררו גם שאר התלמידים ללכה לבית המדרש הנ"ל, ואנשי בית המדרש הנ"ל קיבלו אותם ברוב כבוד, והתפללו עימהם יחד עד, עד עשרה שנים. אבל מחמת שמשנה לשנה נתווסף הציבור הנושאים לאומן על ראש השנה, ראו אחר כך בסוף העשרה שנים שאין שום אופן ויכולת כלל לסבול את הדוחק בזה הבית הכנסת, וחזרו לזה המקום הנ"ל, האמבר שהתפלל שם רבנו ז"ל. ואחר כך במשך שנה או שנתיים נתקלקל ונחרב קצת על פי איזה סיבה זה האמבר, עד שגם שם לא היה באפשר להתפלל. והתחיל מוארנת ז"ל לשכור איזה חדר גדול אשר חיפש ומצא בכל שנה, שיהיה ביכולת שייכנסו שם כל הציבור להתפלל בראש השנה. אבל אחר כך סיבב השם התברך בקצת השנים שהיה קשה וכבד לאין ערך למצוא חדר כזה לסוחרו. וראה מוארנת שאם לא השתדל לבנות עבור זה בית הכנסת מיוחד להתפלל שם באספת הקיבוץ בראש השנה, לא תתקיים כלל אספת הקיבוץ. כי בלי ספק כי נמצא לפעמים שנה אחת שלא יהיה לזכור חדר כזה, ותתבטל האספה לגמרי חס ושלום לחמת זה. ונתעורר באמצע השנה לסבב בכל העיירות שנוסעים מהם לאומן בימי ראש השנה כנ"ל, ולהציע לפני אנשי שלומנו בכל עיר ועיר להתנדב מעות לצורכי זה הבניין. ונסע בתחילה ללדזין, שנמצא שם בעת הזאת קצת מאנשי שלומנו, והציע לפניהם דברי התעוררות, כפיר עממות רבנו ז"ל. וכפי גדולת לנוראות האספה על שמו בימי ראש השנה הקדושים. ורבי מנחם מנדל הנעל היה בעת הזאת מתושבי לזין, מתפרנס עם מעשי ידיו. אבל עניותו ודוחקו היה גדול ועצום בעת הזאת. אבל מכוון ממש ביום בו מוהרנת קנל נמצא תחת ידו שני רובל, אשר זאת הייתה כל רכושו ולא יותר. וברוב להב את לבבו בשומעו דברי מוארנת, רץ לביתו וחטף את אלה אשני רוב על כסף והביאם למוארנת לצורך הבניין. ולא רצה תחילה מוארנת לקבל אותה מידו כלל, כי על פי שמובא בספרים שבשביל תשובה מותר להפריז יותר מחומש, אבל בכל זה כפי עוצם עניותו לא רצה המוארנת בשום אופן לקבלה, מחמת הרחמנות אשר עליו מעוצם והתחיל רב מנדל ז"ל לבקש ולהתחנן ממעונת לרחם עליו בתכלית ההפך, ולזכות אותו בזכות נורא ועצום כזה. עד שעלה על דעת מעונת ז"ל שבאמת אין ביכולת לידע באיזה אופן גדול ביותר הרחמנות, עד שקיבלה מאיתו. כי כפי שמסר את נפשו כל כך על הנדבה הזאת, שיהיה לו חלק הראשון בבניין הזה, ידע והאמין שזה יהיה, אם ירצה השם, יסוד גדול וחזק לזה הבניין, באופן שיהיה ביכולתו לגומרו. נ"ו. רבי ידע אליעזר שנסע עם ארנת לארץ ישראל, נתקרב תחילה לרבנו ז"ל בסוף ימיו, והתחיל להתוודות לפני רבנו ז"ל. ובאותו העת לא היה נוהג עוד רבנו לשמוע וידוי דברים מהטעמים הכמוסים איתו. אבל רבי ידע אליעזר הנ"ל לא ידע מזה והתחיל להתוודות. והפסיק אותו רבנו ז"ל והודיעו שאין נוהג כעת בזאת ההנהגה. רק שכבר התחיל קצת להתוודות, אמר לו קצת תיקונים. ועל השאר ציווה עליו לדבר עם ארנד ז"ל, בדרך כלל, ולא לפרט לפניו את החטאים. והשעה הזאת שנתוועד עם רבנו ז"ל הייתה קודם סעודתו. וציווה עליו רבנו ז"ל שישרוד איתו יחדיו. ואמר לו רבנו ז"ל, בכל הבטה והבטה שהביט עליך, אטיב עמך. ועוד יש בזה קצת דיבורים, ומאהבת הקיצור קיצרתי. נ"ז. רבי יצחקאי זיקי יוסף ז"ל, אביו של רבי פנחס יהושע ז"ל מצ'רין, מהמקורבים הראשונים אשר למוארנת, מאוד מאוד היה מופלג במעלה. ופעם אחת ביום הפורים, בעת השתייה, התפאר לפני מוארנת שאין מתיירא עוד מפני היצר הרע. ואחר הפורים למחרתו נכנס עוד הפעם למוארנת ז"ל, ושאל אותו מוארנת אם הוא זוכר מה שהתפאר אתמול בעת השתייה. והשיב לו, גם היום אני אומר כן. ושמעתי מרב פנחס יהושע זל שאמר לו פעם אחת מוענת, אביך היה צדיק. קודם התקרבותו בברסלב פעם אחת בליל יום כיפור הלך מוענת זל דרך הבית המדרש. וראה בעד החלון את הרב רבי יצחקאיזיק יוסף סופר נ"ל עומד וגומר תהילים בקול רם בהתלהבות עצומה. ונתוודה עוד שזה גומר עתה פעם שני תהילים כמניין כפר. ובעת גמר הפעם השני עדיין בתוארות והתלהבות, והתלהבות עצום כמו בהתחלת פעם ראשון. ובכן ראה מוהרנד ז"ל שנפש יקרה זו ראוי לאנשי שלומנו לקרבו. ובכן התחיל לעסוק עמו לקרבו, אבל לא היה כל כך בידגליה עד פורים שנה זו, שהיה מעט מבושם. הוא בא בעצמו למוהרנד ועמד על פתחו וצעק דה רבה גדולתו. קודם פורים היה צריך להיות בתולשין, ובשביל שהיה עני כדרך הסופרים, הלך רגלי. ובחזירתו לברסלב נזדמן לו ניסיון גדול ועמד בניסיון. ומה מאוד שיבח מוארנדזל את כתיבת תפילין שלו, וחפץ היה שכל אנשי שלומנו יתפללו בתפילין כתב ידו. וכן פעם אחת, פעם אחת אחר פטירת הסופר הנ"ל, שהיה אצל אחד בתפיליו ונתנם לסופר לבודקן, כשפתח הסופר את התפילין וראה את הנחת הפרשיות, איך שמונחין בבתים מכוון כהלכה בכל הפרטים ודקדוקים והכתיבה, אמר עדותי על צדקת הסופר ותפילין כאלו אין צריכין לבדיקה. אמר המעתיק העתק מכתב יד מעונת ז"ל ביום ג' תצווה י"א אדר תקפ"ח נפטר רבי יצחק אייזיק, זה יוסף סופר, זצ"ל בין המצרים תקופ"ז נפטר רב ישראל ורב מאיר עובדיה זלי גיסו. ביום א' ערב שביעי של פסח שנת תקצ"א נפטר רב מנדל ז"ל מלדזין על ידי חולת החולירה שהייתה בשנה הזאת. גם מקודם נפטר בביתו על ידי חולת הנעל רב שמואל מנמירוב ואחר כך באותו החורף נפטר רב אברהם הירשה כהן בשנת ת״ק צ׳ק נפטר בטפליק רב שואל ז. רב שואל מטפליק היה חידוש נפלא ותעבירת לבבו וריצתו לקיים באצת רבנו ז. על פי המשנה, נאור בלילה וכולי. וכל תפילתו ותורתו הייתה בהתלהבות גדולה. ועל ידו נתעורר ונתקרב גם רב מאיר ז"ל מטפליק. ושמעתי מאבי ז"ל ששמע מרב מאיר ז"ל דרכו של רב שואל הנ"ל, שכאשר באו אליו בני הנעורים בבית המדרש ושאלו מאיתו בגמרא איזה דברים שהיה קשה לעולמם, והשיב להם שיגיד להם לאחר שעה. ובתוך כך נכנס לחלק השני מהבית המדרש, שאנשים מתפללים שם בבוקר, והשתתח וביקש מהשם מטבח, גל עיניי וכולי, עד שנתגלה לו הפירוש. ואף על פי כן שמעתי מאבי זל, שמרוב הכרח הנפילות, המגיעים מלמעלה כמובן במקום אחר, אמר לו פעם אחת מוהרנת זלבזה הלשון, שואל, עדיין אין לי הנאה ממך. ושאף על פי כן, אם הייתי רואה שאתה נופל ונתחזקת ונשארת על עומדיך, אז הייתי נהנה שואל. גם שמעתי פעם אחת בשם רב מאיר הנעל שהבין מדברי מאורנת, שמחמת זה לא יאריך ימים, ונתקיים בו הכתוב בחנוך, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. מחמת שידע בו השם מטבח שיפול ולא יתחזק באופן שישוב ויתעלה. ננחת ורב מאיר ז"ל בעצמו עלה ונתעלה אחר כך על ידי מאורנד ז"ל בהדרגה. הסוף והכרך רביעי וחמישי נעבדו, כשיעזור השם שימצו יודפסו. אמר המעתיק מכתבי רב אברהם אצל מכ, מכתבי רב, רב מאיר אנצ'יל ז"ל בסוף ימיו של מאורנד ז"ל שאלו אותו אנשי שלומנו מי מלא מקומו. ענה ואמר להם זה שסוחב אצלי את עוויתי השופכין. וכן היה שהרב רב נחמן בתודשין זצ"ל, שהוא היה משמשו ולא ממש מתוך אהלו, הוא היה גם מלא, כל הממלא מקום. הוא דע באומן סמוך להקלויז בתור גבאי וחזן, גם משגיח על הנר תמיד, על ציון רבנו הקדוש. ומרוב ענבנתנותו היה מרגיל בפי כל לקוראו רק בשם שמש דקלויז. וכן חתם את עצמו נחמן שמש דקלויז. והוא היה כל העוסק בהעתקת והדפסת ספרי מוארנת ז"ל. ופעם, כשנתעורר מחלוקת מאנשי טירוויצי עליו, ובעת הקיבוץ שהיו בהקלויז כל אנשי טירוויצי, וגם הרב רב מאיר טפליקר הנ"ל, גם כן היה כנהוג, ובמכוון התחילו לדבר אודות הרב נחמן טודשינר, לשמוע מה שיאמר רב מאיר הנ"ל. כשנתעורר רב מאיר להשיב דבר, לא ענה כלום, כי אם התחיל לצעוק בקול. הרב רב נחמן, רב נחמן, אתם יודעים מי הוא רב נחמן? רב נחמן אצל רב נתן סחב את עויתי השופכין